Am multe întrebări. Am multe întrebări de pus, dar cui? În ele urc pe o scară tot mai înaltă, și dacă o îmbrac cu trandafiri în voltă, tot eu mă încep prin ghimpi nesătui. Spre tine fruntea crâncenă mă saltă, și brațul se lungește în pofta lui, ci talpa grea cu care vreau să sui mă trage în jos. Și mă scufund în baltă. Mai beat de vrăji din mlaștina măscol, incendiat de o nouă întrebare, mă spăl cu soare tânăr, de nămol, și încerc pe trepte altă cățărare, cu pumnii însângerați izbind în gol și în porțile de apururi sub zăvoare. 31 a 3 a 1968.